Atxalde hon eta mirrezkeg, postegun e, atxalde ederuntan mirrezkeg, e, gela ontaratetogirik, gauk gaia dugu erabakitzeko eskubidea, eta beiratuko dugu Ipache Euskal ejetik, eh, bereziki, eta unat gomitatuak dira hiru e, pertsona, en, e, eskuinetik ezkejera aipatuko ditut, Angel Oiarbide, gure esku dago e, dinamikako bozera mailea, Michel Berroko irri goen euskalegiko laborantza ganbarako resienta eta e, Fantsua Maitia, hene ezkerrean e, oakitainiago kontseilaria, Pirino Atlantikako kontseilari nagusia, euskararen edakondeko publikoko dendakaria ere eta e, hemen elztabaidatuko dute, edo, nintzatuko dute, beren ikus moldean manen dute erabakitzeko eskubidearen gaiaren inguruan eta anitz ibiliko e, gira egualde, ipajalde, ahemanak aipatzen moazteko eh? galdera Angelo Iak biddererenzat galdera matematiko bat badut egiteko astatan batzuekin minzatzean ohartu dira ragagizen duten behar zirela bejoita hamak mila pertsona gizakate hoogenzat. gizakateak ditu ehuta hogeita kilometro hori da. Eta kalpuratu esku esku ehungeita hiru kilometro dejan na ehta hogeita metro egiteko nola posible den begogeita pertsonarekin. mila no? pertsarekin galdera da kalkuluak nola egintzen dituzten. Txalde hon da eskaregazko etortzeatik, dago miratzeatik. Arrazo ere ez e, aurreko urtean ez da, Fiko-ban 2008ko ekaina sortzen e, sangen duen e, gure eskudago martxan jartzen zala. E, sangen duen, e, dinamika bat zala iraungitze daltazun dinamika bat ez? Gua sangen urtebeteko ensaio bat jari beharren martxan ez da. Gua e, ipatzen duen, e, guretako bakoitzak, uste bat dut gula zerreiteko gai izan gintezken, baina ezkean ikuguna zen elkarrekin zerri egitea irik izan gintezken, ezta. Orduan esan genduen, no? ariketa batxoak jarriko dut, urte beteko ariketa bat, ezta. Eta esan du urte betera, 2000 eta ekaina azortzin, ariketa hori izango zala, Durango eta Iruina, Lotzea, 99 kilometro, ezta. Eta esan genduen, zuge esaten ez dut bezala, minimo bat jaren genduen, zala, berroita mar, mila lagun, 99 kilometrono zatzeko, ez, minimo. Zue esan desu mesela pertsona hako ezeko bi metroterdi lu zauta, fesuak ondo lu zauta, pertsona eta pertsona arten zapi bat zala ez da. Hori bueno, zan minimo bat. Zergatekin saien dut minimo bat. hori e, bota, eta jendasko egitean zegoen, bo, hori ez da lortuko. Hori ez da lortuko, zergatek, zergatek, erratziko eskubidea ez da lako topaleku, topa zuek irudikatzen desu mesela, dalako jendea e, elkartu baino urruntzen duen zerbait, kutsatutako zerbait, eta ez da lortuko ez da oso zaia ikusten zen, jende asoan gano, hori zen, hori endela urtebetea zen termometroa, ez da? eta gure galdera zen, kontxo. E, Katalanak, hori endela bi urte, ez berro egitea marbilan lagun, bi milioi lagun pertsona irten zen galea, eta ia zetsuten, eunda, zueten, ez zuten egun da hori eta iru kilometroko egizakate egin, lagareun kilometroko egizakate egin zueten, eta zer pasatzen da, Katalanak arrokeri gabe, baina arrotasun ia jarrera bat barreratuta dute ez da. Hau da, gure esku, beraien esku, protagonista sentitzen dira, beraien etorkizunen protagonista ez da. Hau ez da, fede kontu bat, hau ez da, bet batek esaten dizula, zure esku dagoela eta barreneratzen dizula jarrela hori. Hori, katalanak ez dela, pausoak eman hala ikusi ala, sentitzea ala, barreneratzen den bada, ezta herritarrak eza. ez da. Guk, ohen dela urtebete, uh, genuen termometor horrekin ez da, ez genekik gula euskal erritarrak zenbateko gaitasuna izan dezak egun erritarrak da. Bueno, esta ez erratatzen. Eh, hasi daitez zen, pausoak ematen. Bueno, ba, urte hontan, pasada urte hontan, esan ondore urtebete bete sinatuko gendukela, eh, gure sku dago dinamikak izandun zabalkundi izatea, ez da? Eta bideen tarten gertatu zaigu arazo, arazo oso larriak bait ere, eta adibidez jende asko geizaten zeuden planteatu zaia mai mai gurua ta ta gain arazoa da, gutazain da arazoa. Zein da arazoa? Ba, igual motze gikatuk gela. Baiguale, Bilboa inoluzatu behar guen duke, beste atzuki dofenimanea, zeinio, ez dakinua ino, ez dak? Ino, ino, ez dak? Bueno, oizan gutxinekoa. Gauza zen, pausuak emana ala, elkarrekin pausuak emana ala, jarrera bat barrendatzen hasi ginela, ez da? Sinisten hasi ginela, kontxo, gai izan gitezkela elkarrekin, ekintza zaundi bat sortzeko, ez da? E, bon, Michel eta Frantxoa, baina ez dui gure eskuda goren dinamikari buruz, iritzatzen laguk, orokorki, ez, orokorki. E, ben, gero, uh, gero uh, sartuko gira emango gaietan. Bona, iniziatiba interesantada, Erabakitzeko eskubidea eta horai erranduzu, eta hori niretzat biziki importanta da, eh, erranduzu eh, gizarte anitza behar duela mobilizatu, ez dela abertzalen gaia eh, bakarri, gizarte osoaren gaia dela, erraiten da, eta iditziez berdineko jendeek erraiten dute eh, erri hau anitza dela, eh, behar dugula lortu elgarbizitza, Eta, beraz, espiritu uh, horrek izan behartu dinamika horren gibelian. Eh, Uztetut, uh, hujba litekela, lehratzen balitz, bakarrik abertzalen uh, uh, dinamika baterat edo iniziatiba baterat. Beraz, espiritu hori atxiki behar da, uh, atzama diten dut, uh, gai hori hor da, mai gainen da, aspaldi. Eh, manera ezberdinez, manera ezberdinez gu egipar uh, gure reinean eta gure historioarekin lan eta gure zailtasunekin. Gai hori pausatzen dugu ere, e, hemen ez dugu jauze. Bueno, jauze ez delaik nahi da zerbait. Zerbait duenak nahi dugeiago, baina gu nahi dugu zerbait, lehen uhas bat nahi dugu. Aspaldiko da azken urte otan intensitadez aukerak uh, izan dira, oraindik batera bat, era, bat aukerak, eta ustetut gai hori uh, gure eskudako gai hori uh, gure gaia dela ere. E, hala, orduan uh, Uh, gu, iparalde bezala eta horrek horki eskuale erritar bezala. Beraz, iniziatu gara ba hona da, bon, gero uh, ez da iparaldetipasatzen, iz, izan entzuen legitimitate bat, baina nik ez du tortaz hauzi, hauzi eginen euri. Eta urrengoa berriun kilometrako egiten bada, astuko da. <laughs> bon, lehen lehenik nahinukeeran izan izala bat ere esperta, gai horietaz eta eh, beraz, erritar bezala, erreakzionatzen uh, dutala. Lehen egik usiz, bon, gure eskudago, baina zer, zer da helburua, zer da txusen galdera. Zerbaitetaz erabakitzeko, behar da jakin zer den txusen galdera. Eta gero galdera hori intzunik, ereakzionatzen da, edo ba, bon, adostasun bat agertzena aldut, edo ez niz ados, eh, zer kondizionetan presentatzen da eh, galdera, beraz, eh, bon, eh, hemen gohan toila tzaile, eh, galde egin dut, baina eh, eh, eh, bon, enbatak eh, hilu galdera egin dizki da, eta galdera horokorak ziren. E, no du erabakitzeko dretxoa. Aipatzen balin badugu e, herri baten independentzia. Hori, behar da ezagutua izan, lehen-lehenik, galdera pausatua entzin. E, behar da, adostasun bat, e, munduan den, e, Herrien taldeari, internazional mailan finkatuak baitira, uh, lege nagusi batzu. Lege horiek diote, herriak eginak direla munduan zehar, eta horien mugak ezagutuak direla, eta uh, enviolablo, ez direla, uh, horiek munkitzen ahal. Beraz bana gauzak eginakote direa e, mendetan zehar beti guneberian egoiteko ikusten da, antxe edo hemenxe muga batzu higitzen ahal direla. Hemen Europan dira eta Europako trataduak e, emaiten du beraz, mugak finkatuak direla, eta ez direla kunkitzenhar. Eta muga horien barnian bizilela popoluak. jendiak bizi direla, eta muga horien barnian estadodo bat izaiten jaaldela. Estado horiek nola egiten dira, egiten dira konstituzio bat bozkatuz, eraraz le nagusi bat batue, lehen lehenik. Eta lege nagusi horrek emaiten ditu demokrazia nola iragaitean ahal den herri horien barnean. Estadetiren e, muga barnean den estadoa, erregla demokratikoak e, praktikatzen. Hori ere, mundu altzea, re? Europan ba, eta beraz, e, Europako herrietan Eh, bon, estadoet duten konstituzioa eh, lege nagusi bat da, eta lege nagusi hortan finkatia da nola kambiatzena alden konstituzioa, nork egitena alduen eta zer egitura duen hor eh, dagon estadoat. Estadoa bera, eh, afentiputatuen ganbara, senadoat eman dezan, Hori, estadoak zabaltzen ahalduen zabaltzen dituen zerbizuak, kontrolak eh, eta ere, tokiko kolektibitateak zer diren. Beraz, gauzaberak eh, ertatzen da, bertze, he, herri aldetan. Beraz, hemen galderan. Zidat eh? bon, euskana, Euskal Herriari buruz etorgiko dira, galdera da ote independentzia osoa. Ergan baita mugen aldaketa eta estado baten egitean. Edo galdera da e, eskualdearen <coughs> estatuto bat mugizea, Lehenik behar da jori erranttzun jakiteko, Nori, biztanda populuari galdegin behar dela, baina horai hain dira gauzak mugatuak, norbaitek behar du baieztatu galdera pausatzena ahal dela. Eta beraz, behar balimada internazionalki galdera pausatu, hemen behar daike, eh, Europako instituzioek galdegin. Bainan ere, berlitaike, bai Frantzia, bai Espanya, ko konstituzioak begiratuz ikusi nola galdera pausatzen alde. Nainoke hemen haipatu, gai horrek interesatzen baino, egitar bezala, bainan ere, parte hartzen dut egitura batean Konsei de l'Europa deitzen dena. Unek biltzen ditu, berroik, saspi, herri, eta bai, Francia. Eta, Consei de lorop hortan, pada komite, ministroen komito, komitea, parlamentarioen komitea, eta ere tokiko kolektibitate eta eh, luraldeen kongresua. Eta hortan parte hartzen dut, eta komisione batean nago gubernaz deitzen den komisione hortan. Eta gai hori mahen gainean ezagria da, baina galdera biziki sensibilia agertzen da. Zoin dira lugaldeak agertzen direna Eskozia, Katalunia, aipatzen da Euskal Herria, Eta hori ikusiz, Euskalde estatus berezibat nahi luketenak. Bana ikusten duzie garbiki, eh, galdera bada eh, internazional mailakoa, hori, estadoe dute lehen lehenik erabakitzen. Eta horiek erabakitu ondoren, Baina, denaiten dute, bai dute, konsulta bat egitenak aldela. Gertatu dena, berri dita. Ez, Europar egitura barnean. Baina ala ere, Conseil de Europ, membro den estado batian Ukrainean. Beraz, Conseil eh, de Europ jorek, garbiki erandu, egina izan zen, erreferanduma, krime eskualdean, etzela legala. Eta batzuk, egin dituzte ere, referendum batzuk, eh? Donbaz eskualdean, eh? ebe, erreferandum horiek, etzilela legala. Berak, populuari galde egiteko behar da, Gauza legala izan, edo bertzenaz, estadoek ez dute ezagutzarik emain. Hemen gertatu da, gauza bera, Euskal Herriani barretxek plano bat bazuen e bat egiteko, eta beraz populuaren konsulta egiteko. Baina legalki nahi eginez, bere egin beharrak, joan da Espainiako parlamentuaren haintzinerak, Eta Espainiako parlamentuak ezetza dio. Eta beraz, Euskadin gauzak hor agastatu dira. Ez da erran nahi. Ez direla Euskaldun nahi mitz. Galdeskatuak nahi luketenak. Baina legalki ez da erreferrandun bat egiten ahal. Zer atelabide. en hain zinetik zure galdereri heeko errant eh, zuten dut <coughs> Europak ideki du eh, tratadoan posibilitate bat. Peti batek milun bat izenpetze lortzen bat ditu <coughs> Europako Kontseilua obliatoki behar du galdera hortaz mintzatu. Huna borta hertsi bat, eta ez dut ikusten, memento guntan, behertzerik badena. Nik nola ikusten dut, no? nik neonek nola ikusten dut, ez da. Guretzako, eraukitzeko skuia, ez da, elburu politiko bat, esan dezak edo, ez prepolitikoa ba, izan daitek egela, ez da, da. da edozein norabide politiko autatua li izateko, nahi eta nahi aurre eszenario demokratiko hori, ez da. Gure etzago, e, erakitza da, harik eta demokratikoa nun leku bakoitzan forma ezberdainek hartu dezaketen, ez da. Nire ikuspuntut imeitzet, seguraski, ba, e, iparralden hartu dunez ez da, e, forma izango ditzake, ba, burralde elkargo baten e, eskari, ez da. E, autetxin transversalirade zabal batek, herritarren ba, bueno, e, e, nahi baten e, eskari bat e, eginez, ez da. Hori izan daiteke gure iritziz, i paralen hartzen hartu lezaketen hartu daitekeen zea, eh, forma, ez da. Eh, Espainia hori oso kuriosoa da, ez da dio, Espainia hori hoin erakitzeko eskubidea eskatzen a!=a. E, Eratzeko eskubidea certa o independientzia eskatzeko, ez? Baizik eta herritarrak erabakitzeko monarkia edo republika nahi duten. E, hau da, eragintzeko eskubidea ez da e, elburu politiko bat jakin bat hautatu izateko, baizik eta da printzipio demokratiko bat, ez da? Gure iritzez. Oso kuriosoak guk 2008 garren urtean hasi ginen dinamika batetik, idia sortu zen nazioen mundua eh, dinamika bat, eta, bueno, eh, Eskozi, bueno, Errik Kirol talde ba ginen, Eskoziera jun ginen, eta kontxo, ba, eskozi 2008 garren urtean kontuatu ginen haute ba, eskunde bat, batzuk izan ziela, eta haute eskunde duetan, lehen aldiz, Laburista gurtua eskotan onda gero, ba, lehen diziko aldiz diputatu bat gehiagoa batik, SNP, Eskotis National Party, gira azizulazta. Eta, kontxo, nola esantzun bi milietan bergarren horten erreferendu batin bartzula Eskoziarra erakitzeko, eskut, meno, behe etorkizunea erakitzeko e, zera, proposatuz, ez da. Karo, guretzako horrek eskema guztik ausi zituen ez da. E, ausi zitun ez e, da, gobernu batek hori planteatzea, baina gehi ausi zitun, hori planteatzeek ez e, Londresen, ez erresu batun, ez zala ez konflikto bat, ez e, arazoa eta ez katazka bat, ez da. Kontxo, dugu bi mili eta azazpegaren urten, ba geunden, geunden bezela, ez da? Guretzako hori izan, ba ez da, zintzi izango aliz bezela, ez da? Hemen, horren beste sufrimentu sorraraztena izan, gatazka baten, muinean zeon, gai gaibazan, eta mendiko ordu eta daun gizarte baten, etzanez arazo ez konflikto eta ez problema, ez da? Ordu nahi eginen, eskozira begira, lanketa bat egin, ez da? Eta bost urteko, epen, ba, harlo e, ezberreinetan e, lan ezberrein egin egin ez da. Eta bostu urteko EPU-etan gehatzen gila e, unionista, parlamentaria unionista batek eman zigun erantzuneakin, ez da? 2014-garren urten, e, edinburko parlamentu, ez da? Gu galdetu genion, zer erudituko litzaizuke, aurreko lehen ministro Gordon Brownek ez balizueke Eskoziarra jutziko zuen etorkizune erabakitzen, ez da? Eta beak, unionistak izan zegoen horikuk ezkenduko hartuko Eskoziarrak erabakitzeko eskubideak gu. Horregatik, eh, sea, eskoarenalde ez lan berdu. Guretzako Eskoziaren interesak askoz hobeto bermatuta da ere resumenatu baten independente baino, ez da. Baina gu da erabakitzeko eskubidea e, zan, aldarrikapen abertzale bat. Zan printzipio demokratiko bat, erabakitzu eskubidea da sentsibildade guztien, sentsibildade politiko guztien topagune, ez da. Gabesta kasualitatea. Erresumatuko gizartea 200 urtetik haratago darramatza demokrazia nora biten ez da. Eta guk nazion mundu bezala eta gero gure esku hau bezala, guk irudikatzen dut. E, erri honetan, erabakitzu gozu bidea seintziubilea politiko guztin topa gunea dela. I, irudikatzen dut. Baina, bueno, e, jakitun geha momentu honetan utxuneak daudela. E, zera, ez daudela seintziubilea politiko guztik, hor e, guztora edo, edo kokatuta ez da. Eta, bueno, normala iruditzen zaigu baita ere, e, egualdean kasun bintzat, Ba, bueno, atzo hasi ginen demokrazia norabidean pausok ematen, atzo hain da urte hasi ginen. Bueno, ba, normala da. Baina dudik ez da duiken norabideontan pausok emanala, utxun horik, ba, txikitzen jongo diela, ez da. Orduan, zer da erabaketzeko eskubia, ez da, independentsia, nik usen dut, e, dela kultura demokratikoa, ez da. Adibidez, eskozitik erreferendun e batin behar dute, egide da independentzia bai edo ez galitzeko, e, ideiak emezhortzen, Baina nire irititz e, erfenendun hori da IFber baten puntsa izango zela ez Iberan ginda, ez da. ba Iberran ehuneko laurogei laurogeitamara ikusten eztan hori da, ezta. Hau da guretzako garrantzitsuna da punttxa hori egundagin beko zutabe, beko balore, beko oinarri demokratiko guzti hori etitenuna hori ein izateko ez da. Suezian ez dute galetzen e, zea, E, independentsia bai edo ez? Galdetzen dute, homeopatia ehun behartun sartu eta e, osasun zerbitzu publikon, e, galdetzen dute, herritarrak e, parteide sentitzen dite. Eusin e, e, e, e, e, e, kalderetan ez da? Nik kultura, kultura badala gutxinekoa da ze galdetu. eta Kultura demokratiko hori hartzea ez da? Eta gero, Europan, aipatzen zan ba, ba hori ez? E, mugak ezti Europan ez dira Europa mugak mugitzen. Zoritxarrez mugitzen die, eta mugitzen die gauza gaizki ikendieno gerran ondorioz mugitzen die ezta. Eta, karo, pena da nik dut, momentu hontan bai, Komunia Europeako parteide, bai, Koso, bata, Serbia eta bata beste izan dira, eta kontu batzen dira horik, e, bueno, odola asko atzen utzita, parteide bihurtu diela ez da. Eta nola da posibule nik dut, kom, Europako komunitatek eh pauso bat aratago eredu bat sortu beharko litzekela nola da posible odola asko isurita gero europako eh partaide izatea eta herri borondaten oinarri hartuta ez horri entzutea ez da ba eskoziarak eta katalanagaien bezela ez da zergatie izateko askotan legea jartzen da herritarren borondaten gainetik berikusten da legea erritarren borondaten ondoren behartu da izan ez? O, o, erritarren borondatea biltzen duen hori ez da. Ni guztien dut, eragitzu eskubidea hoi sedala ez, bide bat ez da, eta hori sedagoa azkenen lehen esan ez gure eskuda, gure eskuda hoz zer da, gure eskuda da jarrera bat, jarrera bat, jarrera hori dun herritarrak etorgiztune bere eskuda hon sentitzen duen herritarrak horrek parte, senti, parteide sentikuna edo edo zen harlorretan ez da. Ni guztien dut, gure esku dinamikak ez du sakondu. Osea, eta hori zekaletu berdan da zer da. Oso oinarrizko hiru oinarri jarri ditu. Era bat gure asmo izan da urte hontan jarrera bat barrerat za e, partaide sentitzea, protagonista sentitzea, ez? Hori da gizatatea. Gizatatea ezin da 10 intelektualekin osatu. Ezin da 20 politiko lehen puntako politikoekin osatu. Behar bearrezko adie 1000 eta 1000 eta 1000 pertsona aktibo eta protagonista hori, hori osatuar izateko ez da. Gu fase hortan gaude. Eta orain beste fase baten sartuko gea, noski. Eta sartuko gea hori, kapitalu guzti hori nola bideratzen da nou da. Eta horretarako sentsiria guzti behar beharrezkoa bearrezko adie e, elkarrekin e, zea, e, bueno, Nola, nola gizarte hau, ez independentzia era, oez, baizik eta onarri demokratikoan horta nola, nola eramaten daunez da. Hori da bintzete gure esku eskudagone eh, asmoaz da. Michel, hemen dut bat, nahi bau duzu eh, antzun horre, eh, bai eh, Frantxo-Maitiak edo Angelo Jarbideak errandu duzten, eh, baina eh, ekartzeko iparkalderat eh, Hemen eh, erabakitzeko eskubidearen galdera, bueno, galdera izan daiteke, baina hemen momentu honetan pilpilean den gaia, lujalde kolektibitatearen gaia da. Hori, eh, bozketa bidez, eh, referendu bidez, eh, zeregin behar da edo Pariserekin den eh, indarjageman eta hemen den gehiengoko politiko horren babesarekin eh, negoziatu edo lortu beharra. Nola ikusten duzu lugalde kolektibitatearen eh, lortpena? E, Garen, uh, ikusi izan dut ikusten dut, beno <risa> <risa> Nola. Ez zer. Zer hori, ene en ustez, eta eta e, uste dut lugalde kolektibitatearen alde lan egin duten guziendako, lugalde kolektibitatea galditzen dela erreferentzia. Erreferentzia gelditzen da eta ez e, ipako gazbat eta ez dakit ezen bat e, e, uruntasunetan dena, baina hemen esku, esku menean dugun erreferentzia. Hortzurek alderari era, erantzun e, baino lehen, e, duia aitzineko solasaldiari buruz, Joiteko, eganezake, eraberkitzeko eskubi... Ni ere ez naiz eh, ni partikulazki ez naiz eta protagonista bat orta, baina egitar bat naiz ere. Eh, senditzen dut, eh, hor badela zerbait inportanta gure herriarentzat, eta senditzen dut, eh, izaitena aldela, izaitena aldela, aventura kolektibo eh, oso aberatza. Oso aberatsa jendea bere eh, aniztasunean, hau nartzen baldin badu prozeso demokratiko hori. Hene ustez, bizikea beratza izaiten alda e, izan dugun historiaren ondotik e, elgar bizitzako eta, eta elgarrek ilan egiteko e, e, gehiengo hunek nahi duen, e, erria nahi duen funksionamendua. Uste dut, laboratorio bat izaiten aldela, e, ere e, denak, edo beden anistazuntza bal bat, hor e, jartzen baldin bada proseso hortan. Baina, hortako lehen gauza erabakitzeko eskubideak egia da, eta Fantsok errandu eta, eta egia da, behar dela galdera zinkatu, uh, eh? gero. Eh? Baina, erabakitzeko eskubidearen lehen kundua uh, da, jakitea nahi duta erabakitzeko eskubide hori. Eh? Gero ikusiko da zer erabaki, zer galdera, nori, eta hola. Baina behar da lehenik, Uh, onartu uh, edabakitzeko eskubidearen galdera hori, ere nerea izaiten aldena. Eta hori onartzen baldin bada, gero, uh, elgarrikila nikusi behar da, bidea, zer eh, galdeda, noiz nola nori, hori ikusek, elgarriki nikusten aldi da. Eta beraz, ez da nik esturt eta marraturik uh, deuzetan. Baina, abia puntua da, uh, bakotxak erraitea, Eta bakotxa implikatzea. Ni ere, Eda Berkitzeko eskubideoren aldena ez, eta diakinez, behar dugula finkatu hau eta hua, eta baldintzak ezagiz, behinan e, baldintza guziak, edo galdera guzien erantzunak ez direlakoan, edo pentsatzen dugulakoan behar behar bestearen erantzuna, litekela nik ez dutan erantzuna eta historioa, ez da behar ahazoi horien gatik egon Hala, hori ere Hora, hori, hore, biziki, importanta da. Gero, ipar buruz. Ipagaldeari buruz, ejan eh, dut eh, eh, zaira zaitela ikustia zenta eh, posible dafe er handduun baten bidez, baina posible da ere beste, beste gisa bat egin dezagun gure pausua. Ejan eh, dute lehenago eta hori hori behar da zinez kontutan hartu, eh, bon, hemen dene baradakite beina Ez dugu deus, ez dugu kuadro uh, instituzionalik, eta dugun kuadro minimo hori elkarte moduko kuadro bat da, PI egitura deitzen dena, kompetentziarik ez du, hori uh, hori deneko nartzen dute, bon. Hora imemento berezi batean gira. Eh? Orduan, Euskal Herriak, posibila da, laster, ipar Frantziak estatuaren antolaketa administratibo hori berriza, aldatzen, adiden, Eta aldatuko den ememento hortan, Eta frantziaren kuadro administratiboaren aldaketak, posible du, ondorioz, zerbait izan dezan, iparaldaren zat. Zenta gaur egun, argi da eta uste dut abiadura hondian abiatu dela treina horri buruz, Eta ez dut ikusten no opusatuko den orai abiatu den martsa horri, Erabakiada eskualdeak hondiago izan direla, eta bizikifite eginen da hori, elduden urtean eginen da diotenez, eta, e, bono, hori da izan eskema horretan, eskualdeak ahondiago eta beraz urunago, nombait zantralizatuago izanen da gure antolakuntza administratiboa eta lurralde antolakuntza, bainan hori erraiten dutenek eta hori uh, baiestatzen dutenek berek, erraiten dute memento berean jakinez departamendoak desager litazkela, orokozak, desager, litezke lageldi, litezke, prefeturak, ono atzo intzundituzten berriak uh, dira. Bueno, eta hori uh, eta eskualdean, elkartan uh, aldetik, Asociación de Región de Franza bada, eki lanba eginduen pakariburu zubilkura bat, eta hori eipatua izan da. Bueno, Ordoan egiztakit, hek erretunten behin hogehiago. Baina gauza segura da, elduden eskema dela eskualdeak hondiago eta zentralizatuago, Ez dakik gu osoki biharkoak itania zerri zen den, edo egungo edo hitzitean ditu bi irulau departamento gehiago, hori ez da iruliz finkatua. Departamentoak desaktibatoa balin badira, tapak herrik administratzioa balin badira, prefetura eta gero gelditzen da herriak herri eta eskualdea. Eta denek erraiten dute urbiltasuna behar dela, eta ez dela eskualde mailana haundiagoak izanen diren eskualde horiek ez dutela posible Luhalde batetako polematikak eta jenden errealitateak kudeatzia. Izan dituzte kompetentzia bedesi batzu, ondi batzu, behinan uh, asko ez. Eta beraz beharko dira Luhaldeari buruz, terrenuari buruz, beste antolakuntza bat. Antolakuntza horiek nik pentsatzen dut eta uste hor guk hemen iparaldeko implikatu girenak plural dekolektibitate baten alde, autetxin kontseilu, garapen kontseilu, uh, beste aktoreak, uh, Gamara Komertzio Gamara eta Elkarte eta autetxita denek, hor behar dugu horai arteka horretan sartu erran eza. Guk, badugu hemen, errealitate bat, iparalde Auskal Herria pei egitura hori, hori behar da ez Elkarte moduan eta Uh, atxiki, behar zaio hori eman uh, dimentzio instituzional bat, kompetentziak, eta hor izanen da lehen ezagutza, eta olako zerbait egiten baldin bada, olako zerbait, orduan, ez dakit nike realitatea eta ametsa eta nundiren eta mugak, eta olako zerbait egiten baldin bada, erraitena erra nahi dut, hemen egiten dela uh, errez errandumi gabe, lehen pauso instituzional hori. Eta hori posible da. bera gure eskudago ere hori, erra nahi baita hor, Bata, momentu strategiko bat, ez dena iraunen luzaz, hor behar dugu emengo aktorek sahtu. Luhalde kolektibitatearen gaian sahtu direnak, diren guziak, behar dute arteka hoktan sahtu. Besteniaz arteka hori pasatzen bada, gero partituagira beste eh, formatu batean, eta ene ustez, hor eh, da izan enda, ere jokon, luhalde horiek, berek diotenaz, urbiltasunezko kuadro eh, horiek esariko dituzte, kuadro hori Euskal kuadroa izanen eh, eh, da, ala izanen da Ego-Hollandesa eta ez dakitzer, eh, horkean bat dira galderak. Baina ene ustez hor oh, zinez bada kartabat jokatzeko, eta hori egiten alda erreferranduminga gabe. Bestenez erreferranduma ene ustez da eh, Euskal Herria eta Parisaren arteko baten ondorioz, gauza berezi bat guritako heldu baldin bada edo proposatua baldin bada edo eskatua baldin bada horren baiestatzeko egiten alden erreferenduma ja, ene ustez lehen urtxule egiten alda gabe oso oso ados eh, Michelekin eta eh, erramdituenekin eh, bon erreferendumik eh, gabe eh, bela urtxak egite nahaldida eh, Gure galdera pausatu dugu gobernuari tokiko kolektibitate bat izan dadin iparaldean. Bana parlamentuak eh, erabaki duelaik eh, zer eh, eta norat joaiten eh, ahal ziren eh, tokiko kolektibitateak, eh, izan dira, hemengo parlamentarioak, galde giteko, zerbait berezi izan zadin, Iparaldearen za Egitura berezi bat Eta parlamentuak Ere du Parlamentuak Erranez uh, Hemen ere Beharzela, bertzen nun bait Egiten alzitaiken Egitura bat Gure galdera Berezia zen Errantzuna hori Ezetza uh, Izandar Gugna egin nuen, hemen tokiko kolektibitate bat, izan zadin, bai departamendu baten kompetentziekin eta eh, eskoaldearen kompetentzia batzuekin. Eta hori ezagutua legez eta finkatua lugalde hunentzat. Errepostia, beraz, ez hemen egiten ahalko duzue, Elgarretaratze bat, egitura bat finkatu du legeak, eta, bon, e, Euskal Herrian izan zitaiken gauza, bertzen dut baita izan zitaikena bezalakoa. Horainxe, menentoguntan, erabakitzen ari gira, zer dita izken iparaldeko proposamenak, kontraktu berezibat ukaiteko. Jadani gure berezitasun bat badugu, Aknian ez da bertze lgalderik, nun kontratu berezirik baden, Estadoa, Eskualde Kontseilua eta departamentduaren arteko kontratu bat eh, lgalde bati buruz. Beraz kontratu berri baten egiten ari dira, lanbat biziki edera, kudeatua izan da, garapen kontseilutik, eta haute txien kontseiluak eh, erabakituko du, beraz, negoziak eta batzuden eh, batzultan hasi haintzik. Eta, heldu den hastean, prefetak gubernuaren izanean, proposamenak eginen ditu aitatuz eh, beraz, Jadanik, legiak emaiten dituen egituretatik partituz zer egiten ahal litaiken, ipagalde osoa hartuz. Eta, beraz, desafio bat bezala, menturaz, iza hain da. Herriak, herri elkargoek, zer nahi duzue. Gauza integratu bat, ala bakotxak bon, bere erabakitzeko, E, modua katxiki. de debate gori, enostez, sakona izain dugu. Bon, nire partetik, bertze, manera batian, herrialkargoak janditu behar direla baita proposamena, janditzeko, eh, he, hemen badugu, he, euskalegi barnean, iparalde barnean, Baxena farroa egiteko uh, herri elkargo bat, juntatu hiru herri uh, elkargo girena, garazi bai hori, johundi eta amikuse. Bon, nere partedik azteko, nahiago nuke, gauzak egitekotz, egin ditzagun iparalde osokoak. Eta herrialde herri elkargo oso bat egina izan dadin, ehiparaldea uh, bainan bertzek ere baitute erabakitzeko deretsua ta ez da uh, iluzio bat eman behar uh, erabakitzeko eskubiderik ez dugula baditugu uh, jardinerak eskubidea bainan uh, konstituzionalki finkatuak diren eta legez, finkatuak diren kuadro batian. Beraz, galdegina izaintzauku, ezetza intzunik, gure egitura bereziberezurat eh, nahi karia eh, eman dugu Otexien partetik eta gizartearen, gizartearen partetik Beraz, proposamena ukanen dugu Baina hor bat eh, beraz, erabakitzeko eusku Dutenak, herriak, herri horai diren herri elkargoak. Juntatuko dituguia denak, iparalde, osoko, herri elkargo bat egiteko. Eurxesa bat egitu, edo... Hora, ba, ez dakit egitik, giren, baina... La burtza, baina 1905 ba, gira, senta, berkaira... Baina lotoa da, la ere, zenta... Uh, Uh, gure leheneko gaiian eta bu pixka hemen uh, bat hemengo beretzitasuna aipatzen dugurarik beti bada uh, oinagizko galdera eta ostopo batea heltzen gitatze. Zer pasatzen da jendeak bere gehiengoan eskatzen duelarik zerbait eta uh, pajean ergaiten delarik ez da posible, Arrazoi unendako, oren edo oren Eta arrazoi horietan izaiten alda legea edo konstituzioa, eta normalki legea eta konstituzioa dira jenden borondaten tradukzioak. Eta jenden... Orduan uh, hor bada, uh, problema bat, eta uh, bihar uh, uh, uh, gure erabakitzeko eskubidarek iran izaiten alda hori, baina berriziteko galdera ondat prefetak erran erra, erra adauku uh, ikusik ausi ikusik ausi nanik, eta eginean ditutu proposizioneak, Eta horretan bat bedelen izanen da oso hausarta, eta er, errandu edo kasi komprenentzia datu zidu, e, herri elkargo, bateratu bat, baino urunago joan ditaken zerbait balitekela, eta eta erdi egizkar, eta historioa. Eta, erraiten du, e, erabakitzeko eskubidea bidea, beraz ari batzeko, erabakitzeko eskubidea bidea bada hemen, eta horiek dira autetxeak, eta autetxeak dute legitimitate osoa, Eta neok estu hori eta dudan esakzenal eta haute eta beraz auzapeseek, eta irri elkerak, eta horiek haute tuko dute. Ezgi da diokabide Jakobino batean parizetik eranen zer, zer egimertan, proposamenak egiten dituko eta haute txiek ginen dute. Galdera bat uh, egina izan zaiona, uh, neobrek egindakot, eta aibatu uh, dugularik hori. Ez ginen bilkuran, kampuan ginen, behinan diskusione hori bakinduan, eta erantzak, behinan, emengo autetxe jada autatua dute, emengo autetxe beren gehiengoan, dute nahi dugu luk aldelkarriua. Ota, autetxieri, autatzerat emanen duzun, panel horretan, ba ote da autetxeak berek eskatua zutena. Eta erantzuna ez. Orduan, Horita problema, eh, hori da problema, eta hori nola, nola uh, hori gainditu behar dugu. Nola behar dugu hori gainditu, elgarrik ilan, gure anistatsunean, demokrazian, baina uh, beto bat baotetak, uh, beti edo ez. Hori da, euskaz, gain nagusia hori da, eta hori ez da bakarrik esk, uh, aldaketa eskatzen dutenen problema, gizarteku ziren problema izan behar dugu. Ruko, eh, duko dugu, eta ba. manan dizut itza zure izan, eta hori, dira, nola behar dugu, hain Barisek garbi egin du, beintabergis ez ez, eta orain txin Michelek du, e, prefetarena. E, Ibarretxeri ere ez ez egin eta orain eskatzen baldin badara. Ez baldin badagu, Ezku, eskubi, erabakitzeko eskubide horrek behin eta berriz ez baldin badu. Ze izan daitezke e, bidean e, ondoko urratxak. E, e, zebait, e, bedaren, ze azkenean, deus aldatzea ez tuen, nahi ez duenak, zergatik Babeztuko du, ginen e, uh, no, zola eta zutera baki nahi ni ateratzen ez dira bazne. zerbait aldatzea araak nahi duenak, zer bide izanen du, e, atera bide legal guztiak, etxibaldin bat zaizkio. Eta balio du egoalderako edo ipakalderako azkenan balderakoak, <gaudertreso nelle LLC>, eh? <coughs> baina, bueno, nizean, Frantxua egizan baldin badu ez dala ditu, Michele egiz da ni kutsibo, nahiz da ditu ni baina ez dala herri erritartxel bat, ez da? E, bueno, ibarretxe batu alen, Ibarretxek guain esaten du e, bi aukera daudela, ez da? Holako e, gehiek e, plazaratzen dienen ez da? Bata negoziazioa, e, bueno, demos bat, demos batek e, erabakitzeko, gau, gauz batek ingurun erabakitzen bali bat du, erabakitzen badu, e, bat du negoziazio bat sortzen da, ba, ba estatuarekin ez da? Eta, bueno, hori da Eskotzean erretu dana ez, Erresumo Batuan. Nik ustean de Erresumo Batuko e, e, adibidea, nik ustean mugarri historiko bat, e, baten aurren gaudela ez da. Han eman da bat, eta negoziazi bertan, e, bueno, ba, erabaki dute nola, nola gauzatu, doz, ez da, ez, herritarren nahi hori, bolondate hori nola, nola gauzatzen denez da. Bestu adizan daiteke, ibarretxeko esaten duena guen, boiz hor esit, ez, hau da. E, oain mundu mailan zabaltzen ari dana edo hitza ematen dia onibanoa honi ba noa. Hau da, e, e, erabaki bakarra ez da. Eta, bueno, hori egi da katalunia norabide hortatik ez da, haizu nik, nik negoziatu nahi dut, nik nere herritarrak e, e, zera, erabaki nahi dute eta o, o ematen dute itza, oaitzen dia zu honi ba noa. Bueno, e... Zer pauso eman daitezkeen? Bueno, niki gusten dut guk esaten dugu askotan guretzako erresumatutako adibidea e, iparra dala, ez da? Guretzako nisko zein gertatzen aidana da iparra. <coughs> Kataloniakoa izan daiteke adibide bat, ipar horreta iparrotara joateko. Ez da niku sent Euskal euskalarrik, euskal heretarrak euskal gure bidea bi joratu bar dela. Gu gure ezperrientasunek eta gure gure gauza ditu da gu, gure bidea bi joratu bar dela. Ba, ni gusten da bai irutzen zaitela da perspektiba pishat Perspektiua historikoa emango goga guztioni. eguzti honi. Nik ustean dut, bueno, emeletzigarren mende amaieran, sortzen balin bada kontzeptu bezala Europan autoterminazio gaia, mila behatzireun dagoz urten, Noruega independizatzen da Suetziatik. Mende eta erdin, Europa era bat aldatzen da, mugak era aldatzen die, gehienetan, protesu demokratikoak adibide, pro, demokratikoak eh, praktikera erabanda, hura mugarri historikoa dizan zahamesea, gure iritziz bentzat, 2008, mugarri historikoa izango da erresumatuko adibideekin, ez da? Hau da, hogeita mende honetako superpotentzi bat erresumatua da bezala, era eredugarri hortan, bere eremu bati, libra bere etorkizuna eragetzen uzteko, guretzako adibidori da hain garantzitxo, er? Adibidio hortatik aurrean mundu baian, estatu batek bere pedigiri demokratikoa izango da, izango don esigentzie, asko ze zorrotzago izango da, adio hortatik atzi izan da baino ez da. Hau da, gur bezalako gizarte baten zago, e, aukera paregabea da ikasteko. E, e, Iparretik datortzik igun, haize demokrazian gehiotakon dudon gizarte baten balore horik gure, gure gizartean e, e, eragin dezaten ez da. Zertago, indenpidintzela bortzako, ez demokrazian gehiotakon zeko. Hau da, guk asko eta dugu, E, 2008an, Eskoziarrak erreferinore irazi, behar du, erresumatuko, ozea, Britaniarrak irabaz ingotute, Frantziarrak irabaz ingotute, Euskal Herritak irabaz ingotute, eta Espainiolak irabazteko aukera dauken, ez eh? da, gutxingoa da, emaitza. E, Euskal Herrian aipatzen denean, ongai dutan, bizten da, kibe bada, egi eta batek duen borondatea e, edo autonomia zabalagoa edo independentzia izateko edo euskal estatu bat sortzeko eta luzaz. Gai tabu bezala aipatzen zen galdetasunaren e, errespetua e, e edo ez errespetua. E, nola bereizi euskal legia berezia daia bi estatuen artean, baina independentzia prozesu bat, edo erabakitzea eskubide prozesu bat, edo autodeterminazio prozesu bat, posible dea onartzea, E, bugaldezatik eta hori e, babestuzte gane du egoaldeak eta kasu batzutan orain ez tabai da, da, gerota ari da gerotak iago ari da zabaltzen ea honak eta iteken gipuzko harabat bizkaia hartzen ditu ez zonaldeak bakarrik izatea erabakitzeko eskubidea, hor e, planteatzea e, ustein galdera dela edo e, atxiki behar den sendo zazpiak bat edo gutienez egoesko alde gi osoa. Hor badak ez tabaiak mugitzen ari dira ene galdera da E, Ipache Euskal Herjetik begiraturik e, egoe Euskal Herriak izanen balu ez erabakitzeko eskubidea eta erabakitzeko eskubide horren ondorio izanen balu independentzia. Ipache Euskal Herritik nola e, ze ondorio izanen luke Ipache Euskal Herriaren zat Euskal, Euskal proiektuan sinesten duten Bi Bire eskerri alderaz? <laughs> Silpizim, silpi. gara. <laughs> <laughs> bon, galdera hori izaiten alda, baina uh, galdera horrek... Uh, uh, problema pixka bat soktzen du gure debatian, zein eta galdera horrek lotzen, lotzen du uh, uh, erabakitzeko eskubidea eta independentsia. Eh? Eta ene ustez, behar dira behezi. Eh? Bat da erabakitzeko eskubidea, zer nahiden, galdera behar da finkatu, ez da egina behar da jendearen mugimendua, herritarrak behar dute bultzatu eta alderdi politikoak behar dute eskuar hartu. E, alderdi politikoek behar dute legitimitatea, eta beraz horrek ez du eta aterabidea beti e, eta independentsia izaten izan dira eta galdeketak Eskoziadestek izan edan, Ekebeken izan dira bi aldizetan galdeketak eta e, edantzunak e, ezagutzen ditugu. Beraz, behar dabehez ibakarrik e, hortan dena da beden demokrazia bizi izan dela, herritarra mintzatu direla, partekatu direla eta hagin urbildu direla batzuta bestiak. Bon. Gero, hola balitz eta egiten balitz, galdeketa eta e, balitz independentzia eta e, iruprovinzia erkidegoan, zerondorio e, e, luke, nigeztakit, nigeztakit. Egia da e, e, alde batetik, baina hore absoluto nalien izuzen da ameste dut pentsatu jartatete hoi oraindik. E, zaiten alda e, Ipaaldearentz digibidez e, aukera bat izeiten al da e, anahi bat laguntzaile egiten aldugu, hizkuntza ekonomia eta, eta e, mailan eta, eta nubeit hori izaiten al da, nubeit det dramamatiizatzen du independentziaen gai hori. Gero, behar daigusi, independentsia zer se, diugun, da independentsia, hori ere behar da, definituk. ez dut eta... Nik ez dut uh, uh, lehen horreukandut aukera daukasunia arraitiko, baina nik ez dut uh, Euskal Herriaren zat, Melan Xonek, Fantziaren zat uh, nahi duen independentsia edo uh, estatu forma, uh, eskatzen. Horten eh? bon, behar da, definitu uh, independentzia horretan, eh, nik uh, Euskal Herria eta Europa dut ikusten, eh? eta beraz ikusten dut Euskal Herria, Europa federal batean, eta uh, uh, gure eskubideek ilan, gure kompetentzieek ilan, uh, gure podere politikoarek ilan, uh, gure, gure erabaki politikoarek ilan, eta beste eremu batzu, beste gain nagusi batzu, partekatuak Europa mailan, beste beste erri aldekidan. Bon. Baina uh, kuadro ortan eta egol independente balitz, edo edo eh e, iru probintziak e, independente baliste nafago horinek beste marcha batean eh erandutobera balitezkela posibilitateen laguntza eta sustengu eta izaiteko manerak baina eh espiritualetik e, beraz, banalizatzen da, honar uh, uh, uh, uh, gari, uh, uh, diseit gari uh, jartzen da konzeptu hori, ez, ez da mamu beltzik edo zen, hor horreiko uh, errealitatetik beste pauso bat da, gero betut uh, beste belduk bat ere, horre ikusten zuen eikuspegia kontradiktoria da, baina betut ere beste beldur bat, uh, da gure eskolejiko zati bat uh, pausoak egiten baditu hori nago, uh, bezka bat uh, uh, beti beti uh, heimerian diren uh, beste satieki lana eta iparraldara eki lana batez bada go beti ari balimagi da hemen esin isanets uh, artikulisia ah, beldo nic ondi da dinere eh uh, hala eska beldu hori badut bueno bena uh, oroa hala ire guretako uh, gausapobeago litake uh, gausapobe gon gehiago baniteke uh, txah baita. Pencatzen dut baina. Zewen da zu gai gari kontatzen, ehan... pero eh bezala gure esku dago bezala gugeztu, xartzen, e, guk eztu guk ezkea xartzen. Eh guk urtebeteko iraupena dukeu eta guk ezkea xartzen hori nola gauzatzen den. Guk hiru oinarri dauzkeu herri bakarra, eraldetu esku dago ta herritarron garaia e, da hori nolako gauzatzen den? Hori jakuri ordezkaia oldukio. Gure asmoa da Euskal Herretar bakoitza, sentida din, partaide eta sentida din, erabakitzeko zera, e, nahi horrekin ez da. Egi eda lurralde eta esu nahi ingurun, claro, ba, eskotzik ez lezela, e, aitortu eta lurralde bat guk ba, bueno, gure ez atiketak ditugu ezta. da. Eta, bueno, hor, nik uste lan oso intereskarrik ematen nahi dela ba, univerzitate ingurun eta e, gai honen ingurun ez da. Aipatzen aipatzenzun eh Bein Mario Zubiat eh bueno eh bueno ez duke, bere hitzen nere hitze bere itzen, bere agortan jarri jarren nire eh nere interpretazioa da ez da eh momento hontan mundu umbadola eh bueno esatzenzun eh eragitzuko zudia zergatik ez da zergatik eh arrazoi historiko gatik izan ginelako ez dakizea histori, karta historiko da edo arrazoi etniko batio kultura badaulako hizkuntza badaulako eta beak aipatzen zuen ba arrazoiak izen martola arrazoi 21 menden arrazoi demokratiko batik ez da esaten zuen e, momentu hontan e, mundu mailan e, zilegitasuna duten bi, bi era daudela ez da bada zientzia eta zientzia e, gauz bat esaten duen demonstratzen duen e, Jasta, esan duta zilegitasun guzti dauk ez, bai hemen da bai munduko edo zein dekutan, ez da, zientziak hitzein dut, hori horrela demonstrauta da, ez da. Eta besta da, demokrazia. Hau da, herritarrak e, hitz egiten dutenen, hori erabaki barima da, hori da hori zilegitasun guzti dauken e, aipatzen zan, ez da. Eta alde hortatik, karo, e, Euskal Herritar bezala, Euskal Herrin e, nazio ikuspegi berdinek zenbate dauken, zenbat euskal herritarrek dauken, ez da. E, e, bueno, zazpil lurralde izan, e, zazpil lurralde oso utako euskal herrin imaginario hori, e, barregatuta zenbat euskal herritarrek izan dezakegu ez, momentu honetan, lurralde honetan, ez da. Iri txigo goineke, eguneko e, berroita marra, zakit. E, zenbatek daukagu ez da, hori da, hori da, ez da. Eta gaina, e, da, bueno, lurralde honetan, En nazio ikuspegi ezberdin daitula batzuk badude, Frantsesen nazio ikuspeguttena, bestezuk bai, Espainirik ikuspegi gautenak, Euskal, e, Euskal Herrritar ikuspegututena. eta beste nazionalidade batzuko utako jendeare badu gure hartan, ez da sentitzen ez dienak Espainoola sentitzen ez dina, Euskalrak Eusskadunek sentiitztzen ez dina, baino nigerianoak noak direnak e ezeta inungo dira, baino herriontako biztanleak dira. Herri Euskal Herritarrak dira, ezta? Ordon, eh, claro, ia sartzen gea e, e, bide baten non erabakitzeko eskudea, ordun ia zerk eh nunda erabakitzeko gune hori edo, ezta? Eta, bueno, unibertsitatego hori esaten da ba, ba demosak, ezta? Ta e, zeintzuk die demosak, ezta? Eh zeintzuk osatzen da demosak, ezta? Ba bueno, ba e, eh segurazki Euskadari hontan bademos bat baino gehior ditugu. Hori nolak gauzatzen dan? Ba, ba bueno, ba ez zakit. Hori gure guri ez dago okigu, baino dudik ez dauket. Ba bueno, ba demosorik izan balin bada eh oraingo EAE, ez da hiru e, e, ba, e, e, probintzeko sautakoa, ba bueno, ba ba igual ba ez zakit. Hori guri denon artean alegi dugu, duzu, ezta. Baino, ni gusten debate bat badala zintzotasunez eta realista jo, jokatuz e, hartu barrekoa, ez ezta. Eh, batzuetan hori dramatizazio bezala hartzen da, ezta? Eta hor, karo, ba, minbera ba mimera ematen du, ezta? Baino, ez dagit. Hemen e, eredu sortza bezaelako ik ez dau. E, eredu honak sortza bezaelako ez dau, eh, ba, ba eredu hori kutsatzeko, ezta? eta erakarri, erakargarri bihurtzeko ez da. Nik ez dakit, nik, nik oain pertsonalki eginez itzakien, eh? nik ez dakit eh, nola izanbarkolitzegen, nik dudik ez dauketena da eh, Euskal Herritarrak eon eh, eh, demos baten edo beste egon, erralitate eh, baten edo besteen egon, nik ustean da, barneratzen baldin badego, eh, zera, guk eh, erabakitzeko gaitasuna dukela eta guk erabakitzeko eh, limitek ez dula. Ba, demos bat izan dailek eiparraldea, nik ustean bueno, dut baur ba, ba daula ez da, hitz hori hartzea ez da. Oh, Dibon, milesik.